то би їх хлопчачою вигадкою. А може серед мешканців містечка були люди, які насміхалися над його пристрастю, і він до пори стримував себе, сподіваючись точніше переконатися, що я чужий. «Я під Трентіно командував ротою», – сказав полковник, і перейшов на німецьку мову. «Встати по конях, може ми могли б увечері зібратися?» Він скоса поглянув на мене, ніби перевіряючи, яке враження справила на мене його чиста берлінська вимова. Я зважився на подорож, почав було я німецькою. Полковник несподівано усміхнувся і сказав, що раз я приїхав здалека, то так і буде, він мене вислухає. Я вийняв пляшку, велично обмахнув з неї на літ вільгості і поставив на стіл. Полковник розгублено озирнувся по кімнаті, розправивши плечі, звівся, зайшов до сусідньої кімнати і повернувся з підсмаженим голубом, хлібом і квашеними огірками. У нього був такий вигляд, ніби його щойно обікрали, але позирнувши на пляшку з печаткою львівської гуральні, він одігнав сумніви. «Ми розпили рівну половину пляшки». Полковник пожвавішав і з цілковитою щирістю, забувши, що я не за цим приїхав, став розповідати про свої досліди. Я слухав його терпляче і почував себе майже злодієм. З полковникових спостережень виходило, що кожна птиця має свій характер. У гуси, приміром, філософська вдача, качки – меланхоліки, голуби – сангвініки, а собаки – холерики. Але і між гусьми, качками, голубами, як і між собаками, є оригінали. Це не просто виявити. Кожна звірина намагається наслідувати звички господаря. Таким чином, господареві особливо важко працювати. Ми ж бо, присвятивши своє життя науковим проблемам, повністю забуваємо про себе. Крім того, досліди вимагають великих витрат. Зельта, наприклад, поки дійде до тієї стадії, коли не соромиться демонструвати свої звички, випиває вісімку горілки. Гузка Прусія з'їдає пів фунта вимученої у горілці кукурузи. Голуб Мадагаскар потребує близько 100 грамів. Полковник подав мені книгу спостережень «Коротко зітхну, як це робить утомлена, фанатично віддана справі людина». Виражаючи дослідникові співчуття, я зітхнув довше з приствістом. Пополудні, після того, як я досхочу, надивився на п'яних гусей і собак, полковник видав мені записку до свого заступника, дозволяючи мені побачення з номером 716050. Перед цим старий девак мав з табором телефонну розмову. Сам він перебував у відпустці, і дав заступникові якісь розпорядження з приводу зовнішності арештанта. Поспішаючи до табору, я думав про систему нашого життя. Це такий організм, руками якого можна і задушити, і воскресити людину. Все залежить від того, наскільки ти пройди світ. А взагалі, нікому не відомо, куди тече життя. Загорожі починалися одразу аж за мостом через Сян. Микола вже чекав мене у дерев'яній будці. Я подав солдатові записку, і той, перекинувши через плече карабін, вийшов за ворота. Ми залишилися один на один. Микола змарнів, стояв, увігнувши голову, і так він, мабуть, вже ходитиме. Ми міцно обнялися. Миколині очі затуманулися сльозою. «Ти як сюди дістався?» – запитав він охриплим голосом. Я знизу плечима, чогось не знаходячи, що сказати. «Тебе не ореста видала?» – мовив я, помовчавши. «Знаєш?» – Микола махнув рукою, мовляв, це тепер не має значення. «Я думав, що ти у фортеці», – заговорив я квапливо. «Привіз у варених яйцях пилочки, а ти в таборі, бачу, і солдат вступився. Звідси не втічеш», – озвався Микола, – Хотів було пригнутися, та тільки показав рукою на ноги. По три чоловіки сковують ланцюгами. Що я можу для тебе зробити? Микола насмішкувато гмикнув і зморщив чоло.